Я й далі повторював собі, що нічого ще не вирішено. Що мене сто разів не візьмуть, і все таке. І що це буде на краще. Але в душі не міг позбутися думки, що зараз мій єдиний шанс розв'язати все одним махом. Кредит, відсутність роботи, мутація білка. А ще відсутність сексу з вірою впродовж півроку. Її ниття з приводу самотності, моя депресія. І щель. Може стати нашим Ельдорадом. Важкі двері з товстелезного прозорого макромолекуляру відійшли в бік. І я опинився в приймальні. Одній з приймалень. Там, де зустрічали таких, як я, мене охопило знайоме відчуття. Називаю його запах грошей. Це така особлива атмосфера. Не розкоші, не навмисної демонстрації багатства, ні. Це атмосфера, яку відчуваєш у компаніях, де не замислююся про те, чи можна було щось зробити дешевше? Навіщо дешевше? Це ж найкраще покриття для підлоги, найкращі меблі, найкращий дизайн. Приймальна була схожа на капітанський місточок космічного лінкора, яким його зображують у кіно. Тобто величезна, осяйна, вся така, космічна. Реальний місточок лінкора інший, маленький. Незатишний, наскрізь металевий, порізаний жовтими демаркаційними лініями і попереджувальними табличками. Не переступати, не чіпати, не торкатися. Ймовірніше, рекрути на кшталт мене в такій розкоші, як тут, опинилися вперше і в останнє. І у разі успіху їх чекала саме та похмура реальність бойових кораблів. «Вітаю! Мене звати Макс. Я рекрутинг-менеджер приватної військової компанії «Корпус Конкістадорі». Я здивовано озирнувся на голос. Почути в Японії таку чисто англійську рідкість. Макс був європейцем. Приємний молодий чоловік із виглядом міровесник, у синіх штанах і білій сорочці з планшетом в руці. А він простягнув мені руку. «Гіль», – сказав я, тиснучи її. Іллю, зараз ми з вами подаємося в тест-зону, де ви пройдете кілька нескладних випробувань. У деяких випадках ви отримуватиме конкретні завдання, а іноді ми очікуватимемо вашу реакцію на ситуацію, не даючи жодних інструкцій. Після тестування на вас чекає невелика співбесіда, за результатами якої ми або підтвердимо наше запрошення в корпус, або ні. Усе це триватиме не більше трьох годин. Ви готові? Нескладні тести, невелика співбесіда, або підтвердимо, або ні, такі відчуття, що мені треба дізнатися, хто я за гороскопом. З іншого боку, у нього, напевно, десяток таких за день, як я. Мені щось іще потрібно, щоб викласти ваш телефон, і все металеве, або макромолекулярне, і хороший настрій. Він тиснув мене спеціальний пластиковий контейнер на замку і широко всміхнувся, як справжній продавець із бутика. Хороший настрій. Здавалося, все це не насправжнє. Якось занадто легковажно чи що. Я, по думки, передражнив його недоречну манеру висловлюватися. Якщо ви не пройдете відбору, у вас буде можливість зістрібнути з даху хмарочоса вже сьогодні ввечері. А якщо пройдете, то вирушите на планету, де з вас знімуть шкіру, і, можливо, ви навіть встигнете зняти це на свій гаджет. Цікаво. Це дивна веселість, особливість конкретного менеджера чи їхня політика. Я виклав усе, що він сказав. Дозволите? В руці Макса запищав портативний металошукач. Я покірно розвів руки вбік. бік. Він щонайретельніше взявся перевіряти, почавши з плечей. Щойно підніс прилад до мого правого боку, той стурбовано запищав. — Що у вас у там? — здивовано запитав Макс. — Імплантат. Я покажу посвідчення. Дістав із контейнера гаманець і простягнув йому картку. Він так само ретельно вивчив її і навіть записав серійний номер. Дякую, кивнув Макс, без проблем. Потім він так само ретельно закінчив огляд, але металошукач більше не видавав ані звуку. Далі Макс ніби між іншим сунув мені купу паперів, які попереджають, що приватна військова компанія Корпус Конкістадорів не відповідає за жодні наслідки майбутніх тестів. Я так само, між іншим, підписав, не дуже вчитуючись. Аж ось відчув, як вірена рука взяла мене за зап'ястя і легенько стиснула. Телефонний нейродзвінок. Я записав його ще коли ми тільки зустрічалися. Характерна вірена манера – тримати тебе за руку, дивлячись в очі, і якщо ти зволікаєш, нетерпляче стискати твоє зап'ястя. Жест, що означає «ну», Зважуйся. Вибачте, пробурмотів я Максу. Довелося взяти телефон із контейнера. Алло. Привіт! Ну що, Гілів, пройшов? Вірчин голос був буденний. Таким тоном запитують, на якій ти станції підземки. Вірунчику, невже я тобі не дзвонив? Я щойно приїхав. Ну, добре, як пройдеш, дзвони. Візьми в них одразу якийсь документ для банку, добре? Нам ще купу всього купувати в дорогу. А ми, до речі, навіть дати відльоту не знаємо. Віро. Я хотів сказати щось типу: "Мене ще нікуди не взяли", але глянувши на Макса, передумав. Я подзвоню. Побажай мені удачі. Хай щастить, Гілю!» І вона відключилася раніше, ніж я подякував. Я постояв секунду, збираючись з думками, потім вимкнув телефон і поклав назад у контейнер. Здається, усе. Рішуче захряснув кришку і приклав палець до дактилосканера. Готові? Макс сяяв, як сувенірні тисячі гривень. Знати б до чого. Готовий, серйозно відповів я. Виконуйте мої інструкції, будь ласка. Ходімо.